Dobar dan, ali boste kakšen aplaz, se bi dali, da ste dom Dobro. Zdaj e, se tale gospod dijakom tako matre mene predstavi. Ti sem čisto človek iz avinske doline, ne? Ki ničesar ne ve, uči se pa odpas. Ja, ti ste mučenci sodobne dobe, bi se rekel ker ni, ni, ni težjega na dnev svetu, kako katere koli že za svoje. In a, danes so mi dali naslov, da ne govorim nekaj o žema alkoholiko, ne? In to je nekaj, kar je verjetno najtežje, kar je, od katerega koli se že predavate, koli na svetu zahteva. To se jaz vam v sabo prenesel neko knjigo, ne ki je smešna cena, ne, vam jo bodo tukaj prodajali, me ima takaj rada, ne. Kaj to pomeni, me rada? Da, če živimo v družini, kjer je alkoholik, potem veste, da je cela družina naspojena. Jaz smo tisti, ki uživa alkohol, ali ki uživa droge, ali ki, recimo, kot danes poznamo, po igravništvu, kjerkoli že veste, da so to največje katastrofe in da z tega se reši, je res peklinsko. In če se zdaj začel verovati v molitev, Boga in tak si verujem. Mislim, da ni nobenega, ki ne bi veril Boga. Ampak, da začneš verjeti v molitev, je pa, ko začneš delati ljudmi, ki so s čimrkoli že so spojeni, ker ljudje se tega ne rešijo, skoraj da ne bi brez čudeža in brez molitve. Vsi to dobro misli. Dobro, zakaj je to predavanje tako težko? Zakaj je tako težko razumeti nekoga, ki živi z alkoholnikom? In zakaj straja toliko let? Zakaj žena, ki bo vztrajala, ne glede na kar koli, in vedno ten pije, ali moški ki njegova žena pije, ne, kjer imamo v ali otrok pije in je še kar doma, Zakaj straju ti ljudi? Rekli pa, zakaj se ne loči, zakaj ne greš strano, stalno puzga, ali vidiš, da je že leta in leta poročen za alkoholom, da je alkohol tvoja konkurenca in da ti sploh od njega več ne obstoje. Zakaj ti ljudje vzdržuje, zakaj ostaje? Isto kar vam je danes rad povedal, da bi milijonkrat rekel ne, in je zelo težko razločiti kaj, kaj po meni je prva stvar, da žena nikoli ne more biti kriva za moški alkoholizem. A ste vi danes, žena nikoli ne more biti kriva in nikoli ne more biti odgovorna, nikoli, pod nobenim pogojem, tudi če je ona najslabša žena, najslabša varianta ženske, popolnoma nemogoča mama. Nikoli ne more biti kriva za moški alkoholizem. In tu reče moški najslabši mož, da je obara, da hodi krok, da hodi s drugimi, da tudi sam pije, še vedno ni on odgovoren za žensko, jamče vam, da koga In govorimo. da ste vi danes mama, ki vam Mi ne moramo biti odgovorni za zasvojenost drug drugega. Nikoli. Nismo niti krivi. Vsak se apsolutno zabije, zadrogira, za svojišči, že, izključno zaradi samega sebe. Ste tu? Izključno zaradi samega sebe. Druga stopna pa je, kar je tako težko razumeti, da pa imajo vseci ljudje, ki so zasvojeni, števarkoli že, okrog sebe celo druščino, družino, ki z njimi sodeluje in jim pomokoča, da pijajo. A imamo razliko? Imamo razliko. A mi poznamo iz mojega boha, ne, v sebi vam vedno govoriš, ne, v Goričkem, tam ne vprek to je še del naše Slovenije, nam gospod jako to dobro pozna, tam so imeli nekega gospoda, duhovnika, župnika, ki je tudi pač malo piju, malo več in po prišlo tako deliti, da je končno ni mogel več brez alkohola sploh funkcionirati in od Ni mogel več funkcionirati. On je moral zjutraj, ko je ostal pomnik vzet eno šilce, prekmurske slivovke, da je lahko začel funkcionirati. In v čez dan je bilo, seveda, če dan je težje, in tam o je bil že ne funkcionalno in če kaj delal, je bilo ne v glavnem je potem zvečer spal. In, in to je bilo leta in leta in leta in leta. Na koncu je prišel nov škop in je všel to paro in ga je hotel prestati. In dajte vi smišati vzgodno. vseh naših internetnih stranih, in na časopisku in vse poslo. Ne samo, da so je par ljudi prišlo in reklo, da tega ne bi cela, para se je uprnila. Da oni ne bodo dali tega duhovnega, da gre na zdravljenje, ker je to prislušno, da ne prevelika sramota. Kakor da oni naredijo že vse sramote možno na tej sceni. Jan Maševal, iz njegove spovednice, spodnic, je smrtel pod starega sloga, okrog vhodov v nemogočih razmerah. Njihovi otroci so ga v samokolnici pozili nazaj v paroš, kaj ti mogo več sam hoditi. Vse se razumemo. Pri Mariji pomagali lahko vse ker ona je mama in drugo. Ampak ko je bil podpredstavljen, so pa se oprli in niso hoteli sprijeti novega duhovnika. Rekli, da je to njihov gospod in bo z njimi živel z njimi umrl, kakršem koli že je. Tako globoko gre za svojenost. In ne je kdajkoli poskušal, kdajkoli, kdajkoli, kdajkoli, že poznaje tega obvira, ve da je to nekaj nemogočno. Da je to zasvojenost, da je to peko in če hočemo vedeti, kaj je greh greh, to je to. Če hočemo vedeti, kaj je izvjetli greh, to je alkohol, droge, doslojenosti, kralnič, kako se Žena, ki ve, da njegov njen mož igra. Kaj naredi mož? V nas skrije vse položnice, ne? Reče, kaj pa so položnice, jih bom že plačal in jih skrije, ko ima jih In čez pol leta pride rubi. Zakaj pa nisi plačal? Ja se viš, se je to ono tretji in mu spet toleriramo, omogočamo, da žene naprej zapravljajo svoj denar, pojedi gradniki, druge, da zapravljajo bogosilni, ker ponižajo. E, Stokrat vam povedo eno in isto, ne dame, drage in žene, ki ste danes tukaj, drage gospodje, če so vaše gospe, vse predale alkoholu, vi nimate nič zradnega, v redu, Vi niste krivi, niti odgovorni za to, ste pa imenitni, elegantni, neverjetno inteligentni, vzdrževalci, ali pohodni. A je to isto? Ne, to je popolnoma dve radikalno zaskrotni stvari. Zato eno je tisti, ki se je zaradi sebe, zaradi svojih, vnotranjih stis, žalostnih, groze, naporov, razočanem na življenju, strahu pred življenjem, groze, treme, eh, finančnih, ne vem, katelih že Hristnim polomom je začel biti, ker mu je bilo prekudov. Vsak ne pije, ali bival različne za Hrani pijajo, drugi vzamejo droge, eni je dočel polado, eni je odijal na divje sprehode, mučil tebo na naj različnjih meč, nekaj mi daj, se zame započnemo, se, se poslačimo, malo se poslačili, ne, da bi nehali mučiti tebo, ga najedat, nažirat, zalivat, zakajat, drugirat, mučit. Ja, da se je izstaviti stradat, stran metat, zadnji vziv, tega je samo mor. To je vse na istem je volj. se znam, boviš na nas? Ne? Aš nekam še. Ste že od tega neka, bozi kaj. Ja. To je vse na istem sistem. In za njo boh te lahko reši, veš. pa petek mori, pomaga, reši, da ti nared nekaj, ko jaz ne morem več. Zakaj tega ne narediš, te ne rešimo. Zakaj pa to? Ja, ker nekrat še priznaš, da je nekaj s ne leguje. Nazaj k stvari. Zakaj ti ljudje potem začnejo? Le, malo začne, malo začne igrati, malo začne strada, malo se začne nadjehati. Več je kot je nujno potrebo. Tako hitro je, da centri, ki iz želodcevog sporočajo, da si si prekitiš te centri. Ti ljudjeca, za to govorimo, nažirajo, ne? isto zalivajo, tudi tako hitro pijajo, da v Slovenci nismo elegantni pivci, ne? mi se nalivamo, ne? hitro z tvelo plašo, ima gre Počasi se naš kemični organski, sistem spremeniti. Žena tega ne opasla. Tako, ako boli, počasi tone ne v svoj sveti. Tega mi ne opasla. Tega tudi Božje ne opasla. In to mi zanikamo. Mi rečemo, da to ni res. Jaz govorim za koholikom in ga vprašam, če je skrem koliko let ti piješ. Bo rekel, od kar se pomoč, od 15. leta, da so poštavili, štadna so. Po ženu vprašam, kaj pa pije? Ja, mogoče pogod, če zadnjih 5 let. Kje on je onih 20? Žena, rada ga imaš. Ampak koholik je tudi poročil nekoga, ki ga ima rad, bo način, da bodo to i Ista stvar je, da se gori, pretepanje, neko ki pretepa ženo, žena, ki pretepa Boža, ostane za svoje s pretepanjem, ne? In dodati. In dne žene hodijo po svetu in pripoveduje vse mogoče, da so padne po stopnicah, se udarne v radiatole da udarljam, ne vem kaj že, vse podklute, romene, zelene, rdeče, ali bomo, da je bilo kaj, srečno stanje v družini. Žena koholika, kaj sebi niste naredile? Kričeš v službo, da imaš ovčne kamne, letvične kamne, velodec ga budi, Dokler v službi ne reče, je, tvoj stari kje? Ne, no, mi smo vsi v enem stanju, ki se bo reče, je. Jaz vedem, da je te v crpi ne bo moče na glasni moriti, protestirati, bez obovniti, na konespeš pri pripredi reči, gospod, smutili ste se, ne, ampak dan znate, možnost bo narediti. A smo šli s tem, knjigo, se vam da en aplauz, da ste malo v stilu, je to. še nikjer nisem imel, verjetno je tudi v Circuitijo, v veliko knjigo. še enkrat, se zapije, se zapije isključno zaradi sebe. Ker je žalostna, ker je nesrečna, žena, ki se zabije, ker je razočarana, ker je nesrečna, ker je prestrašena, ker jo je strah živela, ker je doživela neko krizo, ker je, so jo je otroci razočarani, ker je boš, ne Zaradi sebe začneš. In potem je tu ta porak naprej, da te mo nujno, nujno potrebuje alkohol, da lahko sploh živi. Zato govorimo, da jo tu dalje to po le se začne po ledo, da kratko ne moreš reč biti prez alkohola. In kaj je še, da kratko nimaš več nadzora nad popito količinom. Zdaj, ljudje nima jo več nadzora, mi lahko je pa dneci popijete ali pomale po večer, v večer pijete televizijo in neko srebate zrave še kakšno a, slatko pijati. Ja, ampak imate na co, nekaj neko začutite, da bi mogodno dala v poško pri teh In tih, tih se takrat le začne, ta strast in oni in To je to po le In jih nihče ne obsoja, zlasti po vas, gospodje, ki živite s temi ljudmi, nihče ne obsoja. No, redom, jaz vas ne, zdravljosti keroje, ker z nekom tako živeti leta in leta. To je čisto močeništvo, a ni? Samo vi to razumite? To je čisto močeništvo. A kaj hujšega? Ono drugo, da ti očekajo glavo 30 sekund pa si v nebeškem kraljestvu. Draga dama, da ste živiš dvajset letov po in še nisi v nebeškem kraljestvu, ne? Vremo, neham biti tam. tam se pa začne ple. In če so vaših uspeh gospodje nehali biti, ne? Vreste vi danes na neke področju, ki se mu reče najslabša možna varianta, ker nam je znavo spodnja začustveno točno na tistej stanju, kjer je bil, ko je začel pit. On je v so samo pijene. In mi ste rekli, ko bo nekoliko pit, bo vse rešil, da ne ne, takrat se problemi še ne začnejo. Zato reče, je bil boš in je bil, ne, v spomnjenju saj mjerova piš. Če vi niste krive, vi niste odgovorni, vi niste krivi odgovorne, če se vaše vaša gospa zapila. Zde pa nekdo, ustanje. vzdržuje to stanje. kaj bo odideš, postiš, ne, imate milijon razlogov, zakaj ne odide. Imate milijon pravičenih razlogov, zakaj ne posti, Vi imate milijon razlogov, zakaj ne pustite družine, kam če pa iti v prvi razlog, zakaj bi počla. In s tem naprej sdržujemo ti Jančevaki. A zdaj, res mi ste. Vi niste krili, milijonkrat povedo. povedali, niti odgovorni. On je sam se za zaradi sebe in bo zaradi sebe njego, ne zaradi vas. Ne bo zaradi vas nič. Če bo rekel, je zaradi tebe, potro, jutri nekaj, daj jutri po nikoli. Zakaj? Če ne mora zaradi sebe, kot je zaradi sebe začel, mora tudi zaradi sebe nekaj. Slišajte, zaradi sebe si začel, zaradi sebe lahko nekaj, ali pa da nekaj nikoli. Če ste kdaj kar koli bi že bili življenju, na svojenju, iz cigareti, kaj je on reče bom nekal zaradi tega, ker se mi je rodila kčerka, pa nekaj bom za par dni, par delov, ne nazad. ker telo zahteva to. A spod znaje skupaj. Telo, telo je nujno rabe vode, če mi rože ne zalivate, se posluši, ne, a ne da, se posluši, ali govoli, bo tudi posušil če bo nekaj ne daj, daj pa se Ko se bo bo do sebi odločil, bo pa nekaj. A bo verjeli? Ne, še dolgo ne, bodo zanimljši, če te pokletete, posod imate vi naprežje vaše kaj. Ja vse se izrema od pa da ne moreš nu veriti, da saj primu, ker on sam sedi ne verja, ne? Zvi mu nam, pa ste pleže, ne vidim, koliko kras popoljupane, nalagane. On je teorijsko ne rekao, nekaj, ampak ne mora. Kaj ne, nekaj, njegovo telo stalo tako močno odvisno od alkohola, da rabijo alkohol tako kot vi hrano in zrak. Gledajte tukaj, hrano in zrak. In vi se z njim trpite, noč in dan, za njim, tolerirate smrad, gledate kako propada. Spazujete ga tukaj pred vašimi očmi, na obroke umira, ona ali on. In zdržujemo to. Kje je rešitev, možete vedeti? Eh? V obrežnjih tja. Kje je rešitev? V nas njih lahko pa bistveno pomagno. V naših skupnosti, da ne bomo zelo bo tukaj vam povoriti, da so predsečnili temelj na v ljudi v Ameriki, z bodo z to je bilo neverjetno taj vse tam zveh, kaj tudi, če vse počnejo. Ne? In a, vem, po naših skupnostih, v samostanih, prosim, si sodelujemo tudi s njim, mi rečemo, pa v naših skupnosti ne bomo več bili alkohola, kjer ima ta in ta težava. A mislite, da bodo rekli, da je nedel do neha lepiti? Ne, to je nekaj problem, zakaj bi mi. prihali? No, bene solidarnosti med nami, v e, vaši bajni solidarnost. Ja, kaj bodo pa sosedje rekli? Kaj pa ljudje ki pridejo na vbisk? Ni pa res brega, kaj mi točite tam, kači uslino ali sok. Ne, to je polimkno, kaj bodo rekli sosedje, zato moramo jim biti jačo doma, ker če pride taščano vbisk, ona ga rada, malo bo danazom, torej obo oh. Ah, a ja, za to govorim, tako se upajno ne. Ja, zakaj imamo to popajno? Ker smo vsi potem zasvojeni. Mi ne bom pomagali temu štoveku. Ok, mi vemo, da ta gospod, ta gospa na lahko dobila še bolj tjer koli. Jaz najbolj tako, so nekaj vstvar stišal, kje je gospa hranila svoj miski, ne. Može vse premediti, vse znajiti, vse v strani. Ni pa pogledal v, veste pa kaj, peglezo, ne, po nekanih, tam nekaj neka cevka za vodo, tam vnoti je imela. Nikadje so znajdili doko? Mi ve, za čestitev, ne? Ja. Da, ni je imela sliko, to, to smo še zvedeli, ne? ne. ne, ne ali ne pomagaj smo. Vaj, gospodje, vi nimate nič iz raba. In živetna spovetnica, vaj, duhovni kreček, spasi mi, čudno, da se je zapil, da imate takih kreve. vam, reče, gospod, verjetno, pijete tudi vi, krečo seno, kjer ne pije. Niste krive. Niste odgovorne. Upam, da je ta potro spovetnica, Ne, koliko to razume, če ne, ne gre vana, Dobra, niste krive, niste odpoborne, ste pa drževalci, ker tolerirate leta in leta in leta. Kaj lahko narediš? Ovo lahko je Prvo, kar je, draga dama, se moraš ti popolnoma umiriti v sebi. Ko se ti umiriš in nehaš pregati, Torej, zelo drugače. Ker vsako skrega. V njega se mogu koristiti na pobjeda. Ja, normalno. A je danes on glede z vami, ja, je, zakaj je, ker ste mirna, zakaj ga nikaj se z in on lahko doma. Žena, ki na predstavo pele svojega muža, kaj naredi? V reči ob 12 z tih treba. Ne, ne treba! So, da je treba. Prek poreče, draga gospa, a se že uredila, So ti rekel, da ne gre. Prek poreče, draga gospod, se veš, e, danes večer greva, ne? In e, ko bo še petkrat rekla, hladna, ko špricar, ne, bo gospod zvečer s na predstavi, sem se počisti, ampak bo tam. Kaj pa, če ne želiš, da gre s tabo? Prek poreče, gre z mano, zvečer, ne, ne gre. Sem se pita itak vedala, da nočiš nikam z mano tega nas je ovečeri, še drugi dan je sama hneš na in še lepo ti je, ne? še ti ni treba ukvarjati. Sedaj z mamam, bo mora jaz še priti na presne, ne? da bo mora bilo rano tukaj, bi bo premajšne hode. Okay. Najprej, kar je, da se vi v sebi poredite in da veste, da je to bolezen in da veste, da je on 100%, 120%, 200% Odgovoren za svoje stanje. Ja, kot sem jaz odgovoren za svoje stanje. Jaz, videm toliko alkohola, pa še toliko je več. Jaz, videm, sem svoje popil. ker vem, kaj to pomeni. To je pa najmanj, kar lahko imamo, da Da ne ti je, da ne vem, da več, da vse vas trpite kot smešane. To je normalno, kaj je videti. No, Noben je ved. Oni so vsaj zasvojeni, oni jih je vsaj občasno lepo, ne? Vam je vasko skrozno in vaši otroci, ki so oni, nje vse je sram, vsi doživljajo to skrozno v sebi. Vsi hodijo po svetu, kaj, po teg so nevredni, nič vredni, da imajo očeta, da morajo se braniti, da je vsak gleda za njimi, da je vsak reče, a tvoj oče pa malo zanimivo, hodijo Potem biti štate se domov, da smo govostilni srečali, a vaše oče pa tole, tvoja mama pa tvoj mal je čutno zagledala neko veliko gori in pleše no njega vsakega moškega, ki ga sreča. A veste, kje otroci? Groza. Ampak vas to niti ne. Kaj? Pri zadane, dokler ste s tem gospodom. Pa niste nič krive a ste še tudi, niste niti odgovorni, ni česa ni vašega. Tudi, če vi njemu snivate, ali bo bolj direktno bo usta, je še zmeraj on odgovorn, da bo žre stvari to čestino dol, ali jo pa zgruhovaš. A možda še bolj konkretno? Pri smo bo zelo konkretno, ta papir si je dal imen Frančišek, za to, da bo zelo konkretno redu. ker vidite, trpite, Vi zaslušite resnico, če jo kdo vi trpite, mora trpiti vsak lahko reče: Ja, daj, potrdite. Vi ste v spovedi: Gospod, daj, Ta gospod nima pojma, ne hodite več temu v spovedi. Znajte se tam, da vi razumete. Ja, se veš, da vi boste morali pomagati. Petek mari pomaga, pa daj, zmor. Zakaj? Ja, da bo še del lahko pil in da bo pil pošal, katero penino že zdaj. Ne? Ne. Zdaj te začeti moramo, da boste trdni, da ne boste več kregala in da do te dan rečemo, dragi, zdaj pa tega konč. Pa zdaj te? Zdaj te začeti moramo, ki je drugo srce, koliko veliko samo pomaga. Da pije dagi, da se uničuje in umira na obroke pred vašimi očmi. Je zmerno to ne mogoče nadeti. Jaz vedem, da je to nemogoča misija. Jaz razumem, da je vam groza in da vas je strah in da se prav te pritram domov, ko boš naš gospod Božo nikam. Draga dama, ki ti radala hladna, ko špriza bom sedel drugo leto, točno tle, ne vedem, če jaz to predavl, ne, ampak vse bo. dragi gospod, bo Ker oni pijajo in nujno potrebuje, kolik našo jezo, naše kreganje, naši nemir, nujno potrebuje. Res, eh, nujno rabijo to da lahko Nujno, da potrebuje, ker drugače ne bi mogli še ekrati. Niste vi krivi, zadaj, za dam kreganje, z njim odpije za recep. Ti lahko najslabša možno varianta živske na tem svetu. On pije ne zaradi tega, ste vi taki in taki, ampak zaradi sebe. Če se jaz jutri zapijem, ali bo to pomenilo, da je moja skupnost na dolno na proširbovi trgu nemogoče. Oni so lahko vsi svetniki in jaz zdraven pijem. In ker so oni svetniki, tolerirajo moje pijančevanje. Ne, niso svetniki, če to tolerirajo. Oda je vrljali, da okay, je pač ne. Imate in, in če bo preveč, ne bodo predstavljeno prizijo, a ne? O, pa, zelo, tam povdalje. Pa so oni krivi? Ne, samo sodelujejo. Sodelujejo sto procentno, ker tolerirajo, da so mi so takšni in takšni. Ok, naslednja sklad, dame in gospodje, Ne treba reči začeti moliti zase da ne da bom zdržal. Zdržite mi vse. Že ne so, da je danes položaj, kot je živele z ki je vsak dan vidite do tebe, in ne veš, kaj je z njim. Kako bi to zdržali še v istih postelih? Kako bi to zdržali v smrad, ki je da vam gre na pomoč, da se upravičuje. pa Marija je vse slišila, naša mama ne neumno, je do skrajnosti grozno. Kako, gospodje, vi tolerirate, da vaša dama se to počne? Jaz nikoga ne obsojem, drugim objed. Alkoholik če je čegolik, kolik je danes, tak da ki v tistoj stanju, ki ej, vsaka čas, da si prišel, ki je to prezi, to je prva stopa. Zdaj treba ima odpoklekati in, in, in reči, ne morem več. Ne morem si več pomagati. To, da tega prideš, potem več, da je mogla prejti. A kot je pripeljala se, djale ga poseti, neko klečeti, ne more več, a ne? Ne more več klečeti, vse veste, ki je, jer bomo reči, ne bo več, da ja sem s tobom ožnehol, kaj radiš te mene, a ali institucija. Rekli, da je to torej, mogošno govoriti torej, Vem, a vodaj se začeti A kaj še? Ne, niti. kako se jaz kaj mi je povedal? Šel je v kletin, je zagrabal križ in ga držal zem in je zljokal tam. Rekli ne moram več. A ti stopiš dol in me objaviš. A ti stopiš skrižan in me objaviš. In je slišal, da sem pribiti zatem na kokoci ti, pa je na slob. To je zlo je v nas. In mladi mladini djeti ukemijo, kaj, s špricejo bošina, za to da mi kaj. Pozabili, da im je grozno, da bi se sprostili, da jih ne bi vstrat. Dančijo je 8 let, stara puščka. Kaj je delala? Gledala je bratka, ki se je z iglami napadal in si iz trup v žile pošiljal. In se je tudi on. In je bil overdoes rečen, preveč, nekaj mi je in je umrl. V rokaj pa je imela liste, kjer je pisalo, nikoli ne, nihče ni imel prav. Tudi vajnega alkoholika nikoli nikče ne imel rad. Na najhuljši ljevico, ki vam je slah dol se ga ne moreš imeti rad, če ima pa tako rad pijača, da ga z vami sploh ni, ali te bo obogočna, da vas bom imel rad. Ne vem, če je še čas. Upam, da ja. 75% žena statistika se vse ločuje od alkoholika, so nehali biti, zakaj pa, ja je ne mogoče, ja sem bil prej tudi. A vas ne bije več pričakuješ, da se postavo s Če je še čas. Vi kresi in vas nikče ne obsoje. Ker so v življenju kakšne stvari nepomratne, a In uh, kot biljate k nami, mi vam rečem, bomo sreči, sreči, bolesti in zdravlju, vse iz svojega življenja. Kje pa si zdaj? A da si ga pa kar prostila? Se ga nisi. Se vas on že 20 let nazaj. 20 let nazaj je že umrl, a ne? In ste pa rekli, da boste poročeni samo do smrti, ne po smrti, ne? Ja, meni upljubilo, da je že po smrti tudi njegova žena, a ne? Zdaj, če vam je umrl, jaz vas razumem. da rekli, kaj si ti krut, jaz vam parada rada svojega muža, jaz upam, da ja, potem ga peljte me ker radi zdravljenje, če kaj potem vas služi zdravljenje. Meni je grozno, da smo v crkvi, ki vi ne morate dvih trop protestirati, da bo bo vseeno poste, ne? od tevi, je rekla, da je spati po imenu vaše sosede, ki je Lidve. Ne upa, ne, če reči. Okay. Ti ljudje trpijo, zasvojenci trpijo neverjetno, kako trpijo. Ampak vi z njimi pa veliko bolj, če ste žene in mužje, ki ste z njimi intimno zvezani. Vse zapije, ko so ustano, pač jaz svoje življenje in oni joj tolerirajo, postavljajo neka nekaj delajo. Malo ni ti čest zvezan na način, kot ste vi vezali drug drugim. In največkrat spet, da smo povedali, soresnico in gospodje, ste vi tisti, ki še jedini vzdržujete, ker on že ne more več, pa še vi tolerirate nemogoče Ali da ni smo rekli, Marija, da mi to moči, da ne bom več tolerirala. Ne, da bom potrpela še deset nekaj. In potem bo še nagrob napisala, skoči se, Janez, dofer ne pridem za tavo, ne? Dobro, eh še pač stavko vam bom rekel, vi ste učenci, učenci moderne dobe, do no pet neve, kaj je to bitno, ako bodimo, no pet in je to sam probal. In, dragi gospodje, če imate vi zavljeno danes, kaj ki je pretrpela vso to grozo, se vi sploh veste kaj se ona pretrkava. To ni trpene, to je na obroke. No, kaj Da, vsak dan, vsak dan je grozno. Otroci živijo, 11, kakšno je to v domov, ob 12-ih še upam, morda pa danes ne bo, ob 2 Ob 3 je domov, kakorkoli že pri Lomastih, tako da otrok je šel še en dan Dama tudi ves. Amo, mi smo vsi tog toliko časa pozanikali, po bo bolj, vse bo nekav, samo da bi nekal, da nemajo mi ta 40 dnje v njih posne, Se možda so zdržali tri dniže, ne? Abo še jutri je od njega odvisno. In prva stvar, dame ženje. A ste vi se v sebi dok umirile, da te rekla, pogled, vidno, kot je nekutnič, Bož, ja zem još pa kontrolirala. ne, jaz ga ne morem kontrolirati. Veliko polika ne more kontrolirati. Samomorilca ne more te bi kontrolerati. Če on hoče samo morga samomorga, mora. Če odpokoli hoče pit, bo pil. Če nekdo se hoče drogerati, se bo. Če nekdo hoče igrat grahništvo na venčji, bo to delo. Če nekdo hoče stradati, se predajedati, Druga, ne kaj že delamo se mi z našimi telesi, ko bomo to delali, ne glede na to, kaj vi počnete, ker mi smo izjemno, izjemno manipulativni. I veste, da v prihodnje imamo plašče, vse pozornite, odkrijete, tri skrivališče, imate, še vedno dve, to je kot ona ima vsaj tri izhode svojega podloga. To je narava tega, to niso ljudje. To je naraba tega in trpijo in trpijo in ne, ne morejo brez tega in sami sebi dopovedujo in sami sebi okropno hnašajo, da niso zasvojeni. Ne bodo ima oče prepričati, če vas. In da veste, da vas prej prepričajo vse. Vas prepriča da ne pije, da je samo blokudo, ali vi veste, vi veste 20 tih da se ne pomagajo, dajte jim proste, dajte ne pomaga to te nehali tolerirati. In kaj bo vpolna Jako se bomo umirili, boste bomo vse znali, drage mame, ko se vi umirite, niste nezmotljive, a v redu, papiško nismo to veti, let dve stolet potrljeno stvar, ki reče, nezmotljivo, kaj pa je to tist, kar so ženski dve verjele, a ne? E to tuk? Ča ja, seveda je to tu, Marija, v nebozeta, kaj, ženske so to verjele, ne zem, možnosti pa tudi nekaj rekli, da je jim po, ne. Marija, prezvadeš, da kaj pa je to? To je, je, je ženska, ki je verjela v vas, da je prezvadeš, ženska, ki je verjela v svojo intuicijo, ženska, ki ni bila ljubosunna, zavisna, ki je verjela, da to, kar je v njeni telesu, je res, da je prezvadeš, da... In mi točno vidimo ko je z vašem bože, pa nekaj narediti, jaz ne vim. Edine ste pak jih lahko kaj narediti. Da niste pa dožne, ker je on se zanjil. A je v sreči, da sreči. Ja, on je bolizan. Dokler ne spremeš bolizni, ne moreš naprejda. Pa da vam še enkrat povemo sam začetek. Niste odgovorne za njegovo pijanče. Niste krive, za kar koli že Mož moš Tako bi lahko rekli, da ja moj oče bo ne zvezda, ja, pri tebi bi bil vsak ne Ni res, on bi bil ne zvezda pri vsaki. Ja. Ne slišite? On bi bil pri vsaki ne zvezdi. žena, je se čudno, da je ne zvezda, če ima pa taga tipa. Ne, ona bi bila ne zvezda pri vsakem, ker bi si vedno poiskala takšnega, v kateri bi lahko bila ne zvezda. Ko da žele v spovetnico, vam rekli, kaj pa vi delate, gospod, ne možete z vizpejte, pa reči, gospod, ne razumete, razumete o celi pad, o življenja se pa lične spomnite. Kaj mi se veliko spomnimo o spréšnjih življenja? Bo ah. A v tira, kdo... Kdo se kaj šupira, kaj se vrnčeškani, In aplauz za ta no. Ja. Dobro, a je kakšno vprašanje? Je kakšno vprašanje? Tam le na gospod te vprašanje, da slišijo. Da, da samo še edete vsi. Ja, gospod je poslušal sobot polovico predava, ne. Gledajte, ja. vpraš človeko, no, ojte... Ja. Poredo, hvala gospod, vi ste se zauzel za našo raso in to zelo konkretno, ne. Popolnoma ja. okay. isto je, če žena prijevnirava še malo slabše, ker je tudi mama. In je žensko odvade pjančevanje šestokrat fujš, imamo barahne razlike. Moški ponovadi pijemo po družbi, nekaj je tudi taki, ki se skrivamo z večer, ne vem, žen. A ženske pa pijajo bolj same in nas skrivajo. To je ženska, ki je bolna 20 let, skloz, prile dobol, den treba takoj spati, ker jo boli glava, firnke si dol, žalozije vse dol, vsi hod po pojajci, imam, je. volanak. pa reče, pije. NE! Vsi vemo. Mošt zaprave. Ampak pot tolerira, ker po na neki način grdova, ve znam, s tega govorijo, malo soresnico, koristi, da je ni, ker ima mir. Ona lahko vse počne. Ampak tam okrok novega leta bo pa rekel, draga gospod, da pa jaz rad, da bi ti šla z mano na božično večerjo. In bo gospod spravil vse. In nekaj časa res ne bo bilo. Potem bo pa rekel, se zdi, da se ti malo preveč jiva. In bo spet počasem toljiva v svojo sobo. In bo tam naprej v glava in se veste kako. Ne naro, kaj bo jaz ne govorim, pa. Ampak vid, trpite to vsak dan. Vsak dan veš. In če si boš teželjeno, da v naši rasi polno pravico, ne. Vsak dan veš, kje je ta tvoja ljubeza. Nekdo, ki si jo ljubil, ki si to občudoval, ki si jo vjemal, se stisnil k njeju in je vrat, njo je požaril alkohol. To je zasvojenost, ki je ni para in alkohol postane nov partner. In tam smo. In tudi ta ženska ne more ven iz tega, dokler si nepriznata je alkoholik. Verne gre, tve kvari pomaga in reče, ne morem več mrjati, a boš ti z res tam posl. Ampak rabiš tam nekoga, ki te vzdržuje vsak tam, ki te ne kritizira, ki te ne ponižuje, ki te ne sraboti, ampak je s tabo in da vedno ti pove, pogledi, ti boš to naredil sam, ali pa ne boš, sama, ali pa ne boš. In če ne gre, potem bo bošnjivo institucija, ker tamte samo stresirajo za abstinenco. In druga tam ne vrpijo. In v tem domov in se borde začeti pogovarjati. In zato je tle Marija. Uspej gospodje, se ni tle zaston, šla na Gorenjsko, pa je Gorenci malo manj pijejo, ker pa šparajo stvari, ne. Namah mi hodimo se to drug. druh, А сама я Господь. би раз нічого как й скеп'я. Резке да маю буде, да. добра, є ще качество прощання Не. Эй, да, Zdajte aplavst, dami. Če ti je svi <klok> Jaz vam bom milijon krat povedal, da sem presrečen človek, da je dan smo na brezjo. Če kdo razume, razume tale mama tamle. Drugi tega ne razume. Pa vi ki ste poročeni. Pa mi ki smo kakšnih skupnosti pa imamo kakšne države našim bratov ali pa sami s Dobra, če si nalikči, draga mami, ti si edina poleg Boga in Damle Marije, ki lahko pomaga, če se ti tako odločiš. Petja in se vse ti ne idi stran, dokler ne boš si šišala, da je ona zasvojena in da si ne more več pomagati. Če ne gre, je upelj v institucije. Per, a, a skupini. Poznamo mi to. Ne tolerirati boležje. Tristega milijon da nam to povedi. To je boležem. Če imate vi želčne kampe, pa te rekli, se bo minilo. Ja, res, do naslednjega napada. Če imate letvične kambe. Še bo To Do naslednjega. Če imate sladkorno. Če si vi ne boste... Nehali tega čukra jesti, oziroma, če ste tvoj delali doborite tablete ali inizije, če tega vi ne boste vzeli, poste padli v hipo. Vedič, smo domače. Alkohol je isto. Slešite? Je bolezen organska in gorje, niste morati to pade v toštva, ne. Vid vas, gospod se najbrž ne bova zapila, ne? Za gospoda pa že ne veva, a ne? ne Vem to, ker ljudje izberemo v življenju različne načine, kako se rešimo depresije, žalosti, razočaranja, neuspehov, strahu, različne elemente, različno kemijo v za to, da se z tega reči. Eni začnemo kolesari, drugi tečemo okrog, eni jejo čokolado, drugi veliko spijo in tečejo v hribe. Eni imajo pa poseben šport, zmerjajo druge. Vsak dan porabijo vsaj pol ure, da se zmenijo, komu se bi še lahko zamirili, kdo se jim je naredil krivico. Žalostni smo, ne nekaj, to je slovensko, mi smo sposrednji žalostni, a ne zdi mi da vesela. Ne smite biti, če ste v soboto veselo, te ne delijo sigurno jukali. To je slovensko vse splošno zasvojeno. Eni grebo naprej, ne, morabijo močnejše doze. Ako po droge, traba heroin, ne vemo kaj. In ima iste učinke. Eni se pa zaljubijo, eni so pa s spolnostjo, ne. Poglejte vi, recimo, heroin, če jemlje, pa če je zaljubljen, se ta dva popolnoma isto vedeta. Kolejte, da vi naš parlament, vi ne veste, da je gospod zaljubljena na heroinu. Zdaj ja. e, neka predstavnica družine upodanoti da vi vsega tja pisala, ne. Ne boste, ne? Klo vse napisali. Dobro. Uh, različne načine, kako se rešujemo trplenje. To ni nišč druge kot reševanje trplenja. In že vaša dama, vaša hčerka, vaš sin tu, ima ti pet tja povred. Ja me bo ven dva gleda in kaj je pol, greš še enkrat. Ja pa, če te bo drugič, pet tretjič. To je tvoja. Mama ti greš tja zato, ker si mama. Me je vžalila, ja, in... Pa oče gre zdravlj, ja, on pa ne bo več o, ker si je skregal k ščirko, ne govorita več, tu ni oče. A ne, a je to oče, a moški stoje, ja, teh, je pa je nekaj, hodi po svetu. V moški, ali tu ni oče. Pet, ja, ker si oče. Zakaj? Pradej, kde je malo Marijo, Pa Boga, ti niso užaljeni, je v redu. In ti si oče na svetu, in tudi ne smeš biti užaljeni, ker si oče, ga si Božja podoba Boga na tem svetu. Ga si Božja podoba mame na tem sveta. Si ti, mati, če te stokat ven vrže, po spo prvičkrat tja in spo drugič bo ona drugačna. A v redu, mama, dete en aplaz, dame, povedite sosedi, Povejte, sosedi naj gre v in še plače vam ne za ta nasvet, ker ti nasveti so postali dragi. Je v redu? Ja. Okay, imamo še kakšno vprašanje. Majte ne, za sosede malo vprašate, tam, da se jaz na vtoček, ki, vi tako, ki ima same probleme. Ajde, slišno. Hčeri, ne. Uh, ampak odvisniki zanikajo. Ona reče, da ne rabi da narabi tega, da narabi onga, kaj zdaj ne naredi mama? Dajte aplaz te dani, no? da. Uh, da se niče dalje bolje razumemo. Noben alkoholik še ni prišel in rekel, poslušaj, draga mama, jaz sem pa to zapita, da ne morem več. To je bolan alkoholik, dek pa Zdaj, tako kot, da bi pobertetnik prišel do in rekel, mami, jaz se bom počuti malo prikrajšala do tvojo ljubezo. A že kdaj je to prišel, tako vam to povedal. Ne, tako vas je zidoč iznorite. In bi so svojo pozor, pa srečem, sovražim te. Ja, donsi upajo vse povedati naši otroci, ne. Pomeni, da ste vi veliko boljši starši, kot ste bili vaši, a ne. Vi, vaši mama, tega niste smeli reči, Kaj, da te bi preživela,. a ne vam pa otrok že vse, vi niste bili pobožji, razumete ta svet, vi ste bolj tolerantni, pač več razumete. Tak hči sigurno, da bo zanikala, sto odstotkov pa rekla, da ste vi neumni, da plusite, Mi boste ste da, rekli v redu, a pa vi bi vas eno treba pozdraviti. No Ben Moš še ni prišel in rekel, ljuba žena, to je to, za ne moram več. On reče, da smo bo naredili tako krivico v službi, da ga ven mečejo, vsi pijejo, on še najmanj, ali sploh ne. Ja, ali sploh ne. Krivičen svet, ne. Ampak moramo pa mi za to zet stvari Biti hladno po špricanem srani, niti ja, neči, draga od moja včerka, te ljubim, greva. Ne bom šla, vem, ne boš, ampak vseeno greva. Ne moreš me prisiliti, pa polno pa se strinjam, da ne morem prisiliti, ampak grez greva. Ne, mene ne boš prisilila, vse vedno, da te ne morem, jaz lahko delam sama s tvojim telesom, kar jaz hočem. vede lahko, vidno lahko, ampak tokrat greva na zdravljanje. In ko vi to stokrat ponovite, alkoholik gre. To je način, se moreča tehnika pokvarjanja plošče. Drugače, ne gre. Stokrat povejeno je isto, ne debatirati z njim, ker vas bo sigurno zmanipuliral, ker je zmanipuliral že sebe, ker je to polezen, ker je to stanje grozovitega trblenja. Ne zupam, da vi to razumete. To je tako trpljenje, da ti ljudje začnejo kemijo uživati, da ti kemija, tisto, kar mi je pomagalo, da bi manj trpeli, postane sredstvo najhujšega trpljenja. To je ta groza vsega Tisto, kas so oni mali za sredstvo proti žalosti, razočaranju, strahu, recesiji, ne čemu. če, v samo poraženost postane te sredstvo najhujšega trpljenja, ker rabijo vedno več za isti učine. In potem postane to njihov osnovni organizator njihovega življenja. Vse se vrti v krok ustilne. Vse se vrti okrog krok steklenica, vse se vrti okrog kemije. krok kimija. vse se vrti vrtil krok hrane, vse se vrti vrtil spolnosti, vse se je vrtil krok pornografije, vse vse naiste, ljudje Božji. Vse je na istem. Nekdo, ki je za svoje spolnosti, je na kot nekdo, ki je za svojem zvaranjem in nekdo, ki je za svojem z, z drogami, z, z alkoholom, se rešujemo, ne? Ampak potem pa to reševanje postane problem. In je problem naš in samo naš in seveda trbi pa vsa okolica, ne? In ob enak bo rekla, mam, mi hvala, da si opazila. Jaz pa res trpim. Kaj je bo rekla, obsoješ me, uh, naredila si mi najhujšča možnost vinerijo na tem svijetu, to ni res, krivična si do konca, vse to vam bo povedal. In rekla, da, ja, verjam, da tako razmišljaš, ampak jutri se greva zdrago. To je mama lahko pa žena, ki je tle bolila za noš času, da dobi to moč, pa gospod tamo v spovednici, ki je tudi kaj zbolj, bo tudi pomagal vam, da dobila to moč, da bo rekel, potrte vsi, imamo težave." Vi porečite, a vi tudi, ne, popete vrti. Je res, no? Okay. A to je zdaj pomoč, ok? A je še graš O, gospa bo nekaj vprašal. Tako je pride do vas, ne? se vi malo tižne, da ne bo predolgo hodini, no? Zanima me to, kaj pa na to pravite, vi pravite, da žene nismo krive, kaj pa mame? E, Malo stavi, to je čisto Mi v zdoveni imamo sigurnega krivca, nekdo je kriv. Mi smo to pnori, da razpomini žele. A veste, kaj ste rekli, da sigurno smo Poveste, da so jo na davne dolga Hrvaška stokrat poljsko lopteranje. oni nima da ne o vstriči, nekaj. In nemci, ki so pobili pol Evropi. Povedi, pa, pa moramo biti zmereni za nekaj kriv. Ne vem, možete Če ne boš tega, boš bilo, boš kriv naj Mas, toh, boh tako ne deluje. v redu. Ta Marija ne deluje tako. Meni so všeč naše Marije, tale pa Svetogorske, ki pravijo, da pri sem pa prosi milost. ni da se meč, posti se, prije rože krance bož zunaj zbog, preko boh pride, ki imamo. mama. Mama prav, kar prit? glede si dobrodošel in če ti je grozno, da bi jaz potolažno. To so slovenska Marija, ne, takoč pa mamu mi vsega smo mi krivi. Pa nač ne kriva ta mama. Troce se je odločil, mama ni nikoli krivo, otrok ne pet ne, če ve kaj je pro kaj je na Kako pa mi to vemo? Ja, če se vidi vas da ne, pa bo otrok prišel in boljepo, da vi rešito za vanj zakonski problem. In ga ve, kaj pa je, Pameti mal maj malo manj pa malo več. Že ve. Že ve. Oko, imadenje, imadenje vse življenje na istem, otrok ve. Samo je pa res, da je pa mama včasni jedina oseba, ki ti pa lahko pomaga Je pa tvoj problem, če dobiš v šoli cvek, a je to problem mame. Ne, to ni njegov problem, mama je pa s tegim lahko pomaga, da je više za debe, ali? Mame, niste krive, če se otrok zapije. Mama, ti nisi kriva, če je otrok šel na drug poš pa, mu ne može. pomagala, ja. Če bo zdrževala to, da može še najprej od svega šolja v kore po razredniku in spokrdi v travo in ostala sredstva, ne, ki se danes skrdijo, uživajo, ne nevimo kaj seveda. Delamo s tem bogi tereza, ki ga mučimo do konca. Zato, da bi bilo tih, ker preveč repreli njih pričini in Zato delamo. To so sama sredstva, lajšanje, trplenja, ne? In otroci tracu začnejo doži zelo zbode danes. Uporastu je, ako med mladostnicami, kaj me mene strašno čudja, ampak zelo razumem, zakaj. Zdaj, če glede se djave na preželno 3 30 jutra in sobota, kaj videli, polno, 15 letni, 14 letni, 13 letni se splašo merkatorjevega vina v roka in ga pijeti. Pravo je, da lahko se poljubljeje s To je najbolj razljivo v obdobje, 15 let, se Spomnite, ko ste bili 15, 16 let, par let nazaj, no bo še nekaj krevnih ne? Ok. In kaj vam s njim te vam je bilo. Se bi samo samo. Lepo bi rada, pa biš muzoljti zrazem. Oči ti reče, lej spet tisti mozol, da ne možeš prikriti. A, oh, ubila mi ga, ne? Sam mami make-up si že porabila, da bi skrila o mozol, ne? Rada bi bila popularna, rada bi, da te pa mi ne rade, rada bi, da bi te opazili. Ne, oni so živi štori, sam jara da bi rada. Zaljubljena bi rada bila, kaj ste bi rada? Majte v telo samo kriči, kriči, kriči po Malo da zaviješ in ga utišaš, ne? Vse lahko To te ljudje. To ta stiska. Mati, pet rišijo ja, rešijo, nisi ven nič kriva. A zdaj še spak ga on je pobegla ven Mati, nisi kriva, še je te. Dajte, aplazno spejno. Ja. Na rove slišala, je terka. A kaj Mene to zanima je to resalje. da so slovenski moški zato zapiti, ker so skos razdvojeni med mamo pa med ženom. Ja, ja, slovenski moški so zapiti zaradi sebe. Pa da bomo bo še te mame in toge žene tudi krivili. Izključno zaradi sebe smo slovenski moški zapiti. Ne govori, da vem kdo že, da vem kaj. Gospod Rugal, bivši tale, naš veliki psihijatrik je umorl par leti nazaj. On je res tako metodo, ko je mu prišla k njemu na zdravljenje, kaj je on rekel? Uporabljal je tako imenovano ganovano, metodo. Kaj je rekel? Pravi mu spa. No, veste, kako bi izgledate? vas bi vsak dedeč zapil. Gospod je bila jesna na njega se je šlajnje testa, vrgla, spajte. On se je šel zdrav. Uspevni. Se nekaj v njega, bo to se mi na njega, v njegi. Se je on točno vedel, kako zdrav je. Se je pa vedel ženice. Hode je k nam kupovati tine knjige, ki vam jaz nekaj dajem, vej, imate kaj rada in jih je delil tam ne gor na vršiču tisti, ki so tekli. Poveste, da jaz verjamem, da vsak pije zred sebe. Zakaj bolj tvoje knjige kupovo? Se perke nekaj učencije na iskaj. Ne ste krive dame, ker če vi bile krive, potem vi bi bile Boga. Kter Bog pala, kde se da začne biti ali da ne. No, Povedete ga Boga, kar še, še, še ni rodil, ne? Pa jeste vi ženske to, smatili. To pa to verjamo, da imate mi to moč. Te moči pa nimate. Ste močne ja, ni problema. Projevate, ni problema. A lahko dnes se spravite v katerom poli že stanje. Nemo pijačo, ne, ne smo s tobom. A vredno, niti v grob, to pa mi ne morate. Dame te moči pa nimate. Še tako, ker to grdose, Da, me te moči nimate, gospodje, vi ste najslabša varianta vašega, ki je ta, za našo raso. Še nekaj govorimo. Vi nimate te moči, da bi vaša žena se od vas zapila. Ona je poročila, vas zato, ker je že prej imela v sebi to idejo, da se bo zapila in vi ste ljudi, tolerira, to ne bi se sebi, se sploh Slejš vi mi drug drugemu smo odrešenje, ne pa krivi za to in ono in krivi. Ne moreš biti kriv, te moči mi nimamo. A tako, ko mi je zrepe, da ste mi krivi za žele, da ste res mi krivi, a kaže ste bo naredim? Nekaj lahko da ne morete žele na Mi trije lahko delamo, ne vem kaj, gremo tam, da tu se zapijemo, dorimo, ne vem kaj, bo jutr prišla tredolje, strela vsekalo, še bo, daj bo najvrši, nas treh, teboči pa bi res nimamo, da bi bo gaz provocil. To ni res. Gospod Pardjana bi ti spolil Angelo Gospodov. No. A kar jaz ne bo spolil. Veno četaj Svitega tukaj, Amen. Angelo Gospodov je nami Marije. Bravo that the minus the call of the spot is the Jesus. Bravo that the Minostu Paul, the Sport is the boy, poslow Lena's Middle Nami, Boslavenia Sat, Vsi, da je vesoka strava, strava na tih vidosti polno, Gospodin, s teboj, blagoslovljena se je Jezus. da je na In pa nebiški oče, ko angelo so napoznanju človečenje svojega sina, posvečo in podpela na svojo bilost nas po njegovem trtjenju prižem pripelju slavih zdajanja po Hristosu našem gospodom. Slava očetno in vzima in sveto godugo. A še hodno sva moja, hodno sva moja, da se svega Amen. Dobra, jes vam sve jedan urod uvolim me, da je čas ne da damo še pomovi Ja, jaz bi rad dal najprej naš nov patro Robert, ne no, pred seboj, brez njega se niti ne bi srečali. To je naš projekt, te bazilike se reče podomačene. Kaj če bomo moji se brat Robert, na plazmo nekega Hvala tebi, Pater Kristjan, za te besede. Vemo, da so besede tudi pomembne, potem je pa pomembna tudi osebna odločitevna. In se spomnim, pred 15. leti je tudi Kristjan tako govoril v Mariboru o odnosih starši z otroki. In je rekel, da se morajo starši pogovarjati, pogovarjati in pogovarjati. Ničesa drugega. Se spomniš? In naslednji četvrtek, ko ga zopet srečanje, prišel en gospod in je rekel, veste kaj, jaz sem probal. do osemkrat, krat, ni pomagalo nič, potem sem pa užgal je bil pa mir. Tako da je pomembno, tudi je verjetno še kaj drugega. Ne? Sedaj pa prepuščam besedo Imre to. Bog glonaj, Bog Zdaj mi imamo danes tudi dva para tukaj, eden je tukaj iz... Odko ste doma? Stara Nova Vasta, se pravi iz Potem sta pa še dva obljublja z a sta tukaj. No, pritaj, Pa bi jaz to zdaj malo drugače naredil. Bi tebe prosil, da se malo tižnjimi pogovoriš, ne? To so eno pot na deli, ne? Daj, pritaj, no, ti dan že, Ne, ne. Zaj, se pripravili z velikimi zjavami, ne? Pa bi jaz morda, potem, če je Pater Kristjan, ne bom. Pa morda v tem smislu, kot so danes slišali, a ne? Sliša, ne? Kdaj je bilo tista odločitev pri žena? kje je bil problem naprej to? Ne bil. Pro meni ko je parla ovo želje, no? Tako bom rekel, otočito je parla, tekrat, se ni dal več držati, ne? kako je že Patr Gustečnik rekel, ne? izgovori sem, izgovori kje, ko smo nekaj na ne izgovore iskali, pa se ni na to, pa ni on. In ko je prišlo do tiste maje, da se ni dal več držati, smo rekli, zdaj pa treba nekaj temu konc naresti. Večkrat smo se obračali na Božjo pomoč, molitvi, zvečer, kad smo šli spati, zaško je bilo domov, potem po službe, ki je ista stvar. In potem in jaz se obrnil malo v Bogu, malo sem prebral na internetnih stranih, kaj se kar ne naredi. In smo rekli, da je zdravljeni kot prvo prvodne, kar bomo naredili. In smo, da nekako se dogovorila da pač potreba to nareži, če pač to stvar naprej in pač se je strinjala in sva šla ne, v begonje na Gorenskem, sva se pojavila. In tudi moje sodelovanje je moglo biti, če sva hodila uspeti od tem. Tako da uh, sva to pot najedla, da sva šla v A na zdravljanju. Ta zdravljenje se dala česa, ampak pa še ni bil to je začetek tega vsega. Redno sva zahajala v in se vpračala v bogu, potem smo našla pa še društvo, ki nam je tudi zelo veliko kremu prav pomogl, ko ga obiskojila redno vsak teden in so nama veliko pomagali. Tako je žari kupanje.. ja. Ja, strenila sem vse, ja, strenila. Mislim pa Matej. Ja, Poročena bova že 18 let. Drugačnost menjena je izdravljena vsega, da sem vsem vrat, ne. Veliki je bil besed, izgovoril seveda, ampak vedati sem globok nekaj, da, da sem sposobna premagati, da mi bodo pomagali. Imamo tudi dve ščirke, 18 pa 14, tako da v bistvu vse drugo bi bilo bolj važno kot jaz. Uh, to, da se me potpiral, seveda, meni je bilo vse še bolj težko, ampak nekaj sem mogla v tem odpozoriti, ker seveda ni bil tako dolgo časa pitja, ampak uh, krivo, tudi uh, psihitična prižara so se začele, tako kar vidim, da sem jih imela krati del časa in da se malo poglobiti. Uh, tako da sem počin seveda šla s pomočjo moje sestre, ker se je bilo z vama da zadanje se sem največ povedala, pa svoji zdravnici, tako da, to sem rdil vse, in sit, sita se nojita vsega, kot sem rekla, mi je rekla zdravnica nekam pejte, pa boste mela malo verbov, boste malo pomisla in tako da, te begonje so nekotene toplice, in moram reči, da kreni sem plica, ne, da sem vas zelo vesela, da sem prišla govor in ta, -ta, -ta smorjenja, tako da nekaj odrešenje je bila, ne. Takoj, da sem bi mogla bolj še nadokladiti, da zra... mora to dozoretno. In si me zdi, da še skolj pozoreva. Poglabljam je seveda v skupini druščjo danžare kupanja. Zdaj sem rečela količ v zagovstvo skupino. Drugač pa seveda, verno sem je že od skos, kar sem žila, ampak zdaj se pa to še poglobilo, tako da vem, da nekaj obstaja. Hvala Bogu. Ne, po pol, ste po sedmih letih, po sedmih, mesec, stinence, da sedmih težko, ampak sem videla, da treba smo še uporjevati samo da smo... Hvala. Ja sem Marijan, prihajamo iz Prlekije, Župnije Sveti Krišno na Murskem polju. Pred šestimi leti, zdaj ravno mislim, da 19. je bilo šest let, kaj sem doživel na pote do službo, četrti epileptični napad. Hvala Bogu, sem bil peš. Takrat sem odpeljali do sobotu, v Mursku sobo v bolnišnico. Tam sem doživel v petej epileptični napadl, tako je za njim deliril. Po nasvetu eh, doktora, naj se grem zdravet. sem po iz bolnice, sva ženo od moje vsebne zdravnice, pa je pravo, pa dajemo do pondeljka, prave ne. Odločite se, eh, ali se odločite danes, ker do pondeljka, vi ne bo te prišli niti mene nazaj, ne da še bi na zdravljeni pa sem sedem nas zdravnice, pogledam ženo in rečem, pišite zdaj, kreva direktno za Vormoš, ker tukaj če najbolj sva res iz... Direktno iz ambulante v Ljotomeru so se napotila Vormoš od tistega sprejema malo pomogoče, kjera prle šla, Sprejema bi v Ormožo, so šla na vodele, gor so rekli, nimamo prostora, ste pa ste pač počakali da bi da bilo. Prave, ne jite delati, ne jite službo, predite se zadevo. Šef me je razumel je rekel, dobro, pozdrave se, pride še in sem počakal od 26. februarja do 12. marca na sprejem Moram reči, da je šel svoj, dojel sem sadevo e, žene, se moram tudi zdaj še enkrat zahvaliti, da sem se že večkrat, da me spremljala od samega začetka, e, spoznal sem po pa tudi zdaj po, po e, obeskovanju kluba, spremljame non-stop, stalno vodeva v klub oba dva, e, tudi na srečanja, na vse greva oba dva res mora priti do bolezni, da htere ne gre. E, pretrpela je doste, ogromno tudi je otroce, vsi štirje koliko jih imava, so pretrpeli doste, jih razumem, ampak so, vidim, da so me pozdravljali, po vrnitvi iz so me sprejele čisto drugače, kot so me sprejemale prej. Tako da tu otrokom hvala. In sem vprašal, koliko časa je tolerirala in zakaj? Ja, je tolerila, tolerila sem uh, okrog 20 let menda. In v uh, tem času je bilo zelo podoba. Tudi otroti, imam štire otroke, e, so že odrasli, namreč uh, že nekatere družine. E, in, Tostakrat pride htjelka z novega mesta domov, eh, pa pravijo viniši oče, daj si pa dozačen. In v, ojmože, samo vedno res v strane Nova potradnja. Potem, eh, ko pridemo k nam, zmeraj, nek klub, kot je želel, on, In res, ko je no, tista, res, kako je rekla, eh, kad ne moreš pačkati se Bogom. V pa se Mi v tej naši 40-dnevni preventivni akciji ne, brez alkohola smo dali zanimiv naslov. Zdaj, ko si upaš in jaz se da lečim, da smo moški, da rizična populacija. Kako v javnosti zdaj si upate, vidva, da to se pravi? Ali pa vsem parom obajma, ne? V javnosti povedati se način življenja je da pravi. Ja, eh, v začetku je bil malo strah, eh, kako boš sprejeti, kako... Eh, mislim, kako boš v družbi sprejeti ampak ustvaril eh, sem pred seboj eno metodo, eh, prideš družbo, koš, eh, kaj boš tu? Hvala, ne pijem, sem zdravljen, ampak Pa nekaterem eh, pride do začudenja, nisi toliko bil, ne, sem, na žalost. In eh, ta akcija, kaj je zdaj v teko, eh, je eh, napravljajo, to je ena lepa, prava pot, prava gesta, ampak, ne vem, Slovenci tudi po sebe to sodem, ne, vse to ni tako ludo, pa drugi pije pa to, težko bo. Bo določeno število ljudi, bo se po bo dojelo zadevo, samo treba tudi obrazložiti, mar se v družbah se srečaš, Mene, sicer, alkohol v, v družbi ne bude. E, ja sem v družbi, doma, v vas sem povednil, v ciljska družba. Moram reči, da sem skoro med samimi, takimi ki pijejo dosti hraca, da ni niki ne pije, ampak me razumejo, mi nobere ne ponude, tak da se ne bojim tega. Ja, tale post, 40-dnevni, to bi skoraj moglo biti večkrat, prav je del v namen, to je samo za pozdraviti, ampak drugače pa tako, ne vem kako na te stvari, na to sploh ne razumejo, ne vem. Zdoh se so to težave v svetu in v družbi, kamarkoli prideš, ti ponudijo za hipotvola, ne vem. Ali se to, ta tradicija, ne vem ki se da brez alkohola, še veliko lepši videti svet. Jaz sem prav ponosna in čist drugač eh, je občutek. Isto se lahko nasedim, vrmangujemo vere, in treba zato posegati koliko kolo. ko da, to je čista bedarija. Tako da, eh, rajše, je dobrega narediti, eh, v družboj iti, na strahodi iti, res alkoholo očimen, izogibati se, oziroma tako, mi, abstinenti. Imamo kako vprašanje morda za naša dva para, vidite sta dva različna, ne, ene malo mlajši, enem primeru bite, moški, v drugem primeru ženska, ne, oziroma mama, oče. Imamo kako vprašanje za njih na tej poti? Potem se vam jaz iskreno zahvaljujem, da ste zbrali korajžo v taki široki publiki tu pred Marijo, da smo še bolj vezani na odkitu srčnost, ne. in tudi vam sem, da smo strajali, da smo si upali priti sem iz razloga, brez loma, meli smo vsi nek razlog, tebi Kristjan, da se nas tako lepo peljal, pa predvarno. Samo zadnji stavek, upajmo si. Tam, kjer smo, je treba korak naprej. To zelo lepo, smo danes slišali, nimamo kaj ponoviti. Tako da poklonaj, pa srečno po domov, pa bodimo tudi zgled.